Крила довкруж голови. У мене виникло запитання. Слухаю тебе, мала. Про шелестів маркіян у густе волосся кольору підсмаженого горіха у своїй улюбленій позі. Губи біля вушка, одна рука довкола талії, інша пестить шию. Я хочу спитати тебе. Питай. Про шелестів журба майже не слухаючи слів. Лише дихання на своїх грудях. За що мені таке щастя? І горіхово карі очі перехрестили погляд із яскраво синіми. А мені? Питанням на питання відповів невихований, небезпечний, підступний і такий щасливий Маркіян Журба. Дорога заплутана Віктор думав Нічого іншого, як думати, обмірковувати, зважувати Йому зараз просто не залишалось Не спалося І не те, щоб якісь незручності Не те, щоб тверда подушка чи потужне хрупіння сусіда Ні На такі дрібниці, як камінь під головою і стрілянина над він перестав зважати ще з часів недовгого, щоправда, перебування загону спецпризначення, де йому довелося служити. У горах країни, назва якої надто боліла чоловікам його покоління, аби згадувати її в суєм. Не спалося. Вагон погойдувався, наче човен на хвилях. Ледь помітно, Ледве чутно стукотіли десь унизу колеса. Здавалося, все гаразд, краще не буває. Відпочивай, спи, набирайся сил перед завтрашнім стрибком у вир справи. Всі умови. М'яка подушка, м'яка полиця м'якого вагона, погойдує тебе, заколисує, спи, відпочивай. Аж ні, не спиться і не те, щоб він надто схилявся аналізувати події. До синтезу та аналізу його голова надавалася того. Дія – от його символ віри, от основа його життя і досягнень. Звичайно, дії передувало тверезе обмірковування, план розрахунок. Віктор завжди намагався чітко визначити не тільки оптимальний варіант розвитку подій – а й можливі ускладнення, перешкоди, перепони. Визначити, помножити їх кількість на максимально можливий у ситуації коефіцієнт, знайти вихід з кожної пастки, з кожної халепи, потім поділити свої розрахунки на успіх, знову ж таки, на максимально можливий коефіцієнт, щоби сподіватися на мінімум. Така робота мозку зазвичай виявлялась ефективною давався в знаки досвід роботи і знання психології. Тому його плани здійснювались, якщо не на 100, то бодай на 80%. Але це стосовно справи, бізнесу, грошей. Його аналітика виявилась геть непридатною, коли торкалася почуттів. Це було новим для нього, і тут увесь попередній досвід виявлявся безсилим, Логіка відмовлялася служити. Віктор звісив голову з полиці і глянув униз. Світлого повного місяця висрібляло біляве волосся, розсипане по подушці, освітило маленьку долоню, по-дитячому підкладено під щоку, губи рожеві, навіть у перламутрі місячного сяйва. Його порцелянова жінка. Жінка з м'якої, невідомої науці, пружної, гнучкої, непереможно-ніжної, камінно-еластичної, тонкої, крихкої, тендітно-лагідної, крицево-гранітної, куле-непробивної, пухово-медової, сонячно-місячної порцеляни. І такої солодкої, що аж... Того серпневого вечора він грюкнув дверима остаточно і безповоротно. Грюкнув, щоб не мала себе за велику тяцю, щоб знала своє місце –